دقبلون نا پورتکولیشو داسم لیدی امواتن غیرو احیام لیدی جندی ندی ومای شورونا ایانا یبعصون ان پویگ دی چکر با دی پورتکی دقبلون نا امواتن غیرو احیام لیدی جندی ندی ومای شورونا ایانا یبعصون چتا سو چاتر پهغیر زمانهله اغملهدي جوندی دي دی وما شروعونه یا نه ی بااسونه نه پوږي چې کله به دی پورته کوی شي دا نه پوږيقرران نه پوږي وما شروعونه او د خپل ځان د حالت نه خبر نه دي نو چې انسان د خپلځان د حالت نه خبردي هغه به زما استاد د حالت نهسه خبر شي. قران وی اموات غیر ایام رضی دی جن دین دی و ما یشورون ایہ انا یبسون نفگی پوهندې دي ترته مو اموات غیر حیا او قران کيم الله و بلزه سوره فاتھر کې راځي انت تدعوهم لا يسمع ک تاسو تاسو اوس کوی بغیر زمانه لایسمو نوری ولی نوری ملنه اوردول خوا اسو کولی شي چې ځوندې ازو خبرو کوم بیان کوم تاسو ټول اورئ یو سلیم ملوی ناغا اوردول کولی شي الله وای هغه تاسو ته مدد سوای لا نوری ځکه کم بللې و ما یشورونا ای 14 نمبر یاته انت دوهم لا يسمعو دعاكم زکا انك لا تسمع الموتا ولا تسمع سمت دعا نشعروله کونتا او نشعروله ملتا ملخو او رنو کون ناشی او رنو کون نو مل بس او زمان دفقی متبر کتاب دے البدایا و سنایا دمرک العلماء کسانی رحمه اللہ اول جلد دو سوا ایائی مسفقی لیکی فششید میتن شیید ملے زکر ملے چدا غمال تقسیمیگی یقسم مالو ڈاگا پو باندې بانجے زنزر کی خودے کی گی مالی تقسیمی گی کسانو مسکے وَتُنْ او داگا خضا بلتف نکا کے گی نو خضا خدا گا چاپ نکاسو قلی چا اغملوی دشت نکا خضا جائز دا سو تی نسا کے منگوی لگو نو وَالْمُسَنَا تُو مِنَ حرام کړيږي پتا سو دشت خاوندانو واضا خزه چته ورته مل نه دي ژوند دې نو تي ولي خزبن نکاوکه نکاول بیا تړې ها دشت نکا خزه حرامه ده په چوي دې مل نه دي ژوند دې نو بیا ته د خزه د شهدا او بلته په نکاکه ژوند دې یار یا والی بیا تقسیمه الشہیذ ومیتن محسوس تقسیم ذکر کړي دارنگیو تول علماء زکرکی چه داملی دی آغا نیکان بندگان چه تا دا مدد شوائی اللہ ویداملی دی داوینا آغا روحون راجی فا بلوبانی کینی آغا اغیب ہوئی گی علم گری سو کوئی مری واپس کی گی دنیا تا آغا روحون راجی نو داد کفر ہے کدارا جل جو سارف صفہ کی ذکر کر علم گیری بینجل 318 کے ذکر کر علم گیری تارنگے مری ها اور نہ جوندی ندی اور دی اور نہ مری زکا تفسیری کبیر شبغم جل 104 کے ذکر کر کے المیتو لا يسمعوا ملیناوری پتورو کدي درځي لکري اول جل یوکم او یائم اول جل 447 446 المیتو لا يسمعو ولا يفهمو ملن اوري او نپويگی ملن دا نپويگی شامی باب الیمین کی ذکر کای سلورم جل 155 صفا اصول شافی 28 کے ذکر گئے ہدایہ و دویم جل 504 کے ذکر گئے علکو کا بددوری اول جل 219 کے ذکر گئے بیزاوی دویم جل 125 کے ذکر گئے دوری منصور میتہ مسائل تفسیر ماجدی زاد المعاد شرع قائد مسامرہ فیض الباری شرع ملتقہ مرق الانوات تحتاوی دا رنګي فقه اکبر دا ټول ذکر کوي چې ملې روغه ناوری دا روم دیوبان دا رنګي فطر قدی باور را روح الmani ټول ذکر کوي چې دا ملی ناوری پوي نه دي دا رنګي فتاوی علماء بلد الحرم فتاوی بلد الحرم کې ذکر کوي چې دا ملې اوريو او ناوړي دغه وو فصلا دکو د اوس دغه فتاوه د دې صفازان سره uri کړي 456 صفه دا لوی مفتي دی بس دا مفتياندی دا الله د کور د خپل کور الله هغه چالا امامت نصیب کړي چې الله خو خيګه 456 صفه کې دیسوي سوال شوئے لئے حالی اسمہن آیا اولی نبی علیہ السلام دارچا دعاو ندا عند قبر شریف در قبر سرا آو صلواتن خاصا ہی نیو سلی علیہ یا چھے کم خلک درود پیشکائی پاگا باننے یا در قبر سرا آو ری یا چھے کم زینسو کو تعواز کرکا دے زینسو درود شریف ہوئے او لگا سنگ چھے حدیث کرا جی من صلی علیہ عند قبر سمیتو آیا دا حدیث سیده زیف ده موزوده علی رسول اللہ صلیم سوال شویلی غا چار سو چپن نمبر صفح کی الجواب دیوی ان الامواد عموماً لا يسمعون نداء الاحیاء اصل خبر دادا چه ملی نا عموماً ناوری د دا جوندو ان الاموات عموما لا يسمعون ندع الاحياء من بنی آدم ملو عموما ناوری آواز دا جندو دا آدم علیہ السلام دا اولادنا ناوری انکو دا آدم علیہ السلام اولاد نینو کی دیش بھی آوری نو <تصحح> دا آدم علیہ السلام اولاد خوناوری انکو چیتا نور سوگی نو من بنی آدم باقی دے یاد کتی جل ایسا شروع کرے را كما قال تعالى وما انت بمسمع من في القبور لكني ترىون كالشبه ولم يثبت في الكتاب ولا في السنه الصحيحه ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء او نداء من البشر لا قران صر ثابت لا چنبیر دے سلام او ری دا هر بلون بلن کی دی یو ار یو اواز د بندنا دا بالکل ثابت نه دا چنبیر دے سلام تا خبر او دا هر بند خبر آوری. او نو بیا ذکر کئ ها چکم حدیث خلق پیش کئ اما حدیث منسل علی عند قبر سمیتو ہو سو درود دروض په ما باندې وي د قبر زما سره ز او رما غل را و من صلى علي ايضا اوا سو جو ما باندې دروض د لرینا نما پاګ دروض را سو لشي بو وحديث زیف عند اهل العلم دا حدیث کمزور دی زناورم او نه ما ته خل قرار سي پیغمبر قال ابن تيميه رحمه الله هذا حديث موضوع على العامش باجماع امامي دمي دا حديث جورشه په عامش باندې په اتفاق د علماو سره مجموت الفتاوا او مشتم جلد 241 صفحه دا حدیث را خبره ذکر کړي او بیا او اما رواه ابو داوود بسداد حسن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يُسَلَّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ دَام سہی ندي نيشتو یی اوکاز چې سلام واجب لې جمعه باندې ما باندې سلام واجب نو واپس کړو ما باندې زما روح سلام په سلام واپس پیش کئ نو فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ دَام سہی ندي دا حدیث دا خبره کوي کلر کټ خبرې کوي ننه چونه لکن اوغوا د غوا د لکن ما صحیح خبره کوي اوسه خبره وکا ها دوی اننا اور پیغمبر پاک نهوري بیاوتو او نبی و نداو والاستعانه به بعد موتي فی قضاء الحاجات و کشف الث شرک اکبر یخرج من ملت الاسلام سوان کان عند ذلک عند قبره ام بعیدن کہ ایجا قولو یا رسول اللہ اشپینی اورد غائبی و نحو ظالم پوشی نبی علیہ السلام تاواز کئی نبی علیہ السلام بانے امداد غوالی پس دا مرگ را گنا پو پورا کولو دا حاجاتو کئی چو پیغمبر زمین حاجتو نا پورا کئی تکالیب زمین لگرے کئی تا شرک اکبر دے دین اسلام نا خارج دے بلا بلا خبر دا کہ تاگا خبر دے عند په پیغمبر د قبل صدقه چې پیغمبر تعالی دا غلې ما ته دا مشکلات دي زموږ مشکلات آسان کا لره کا ام بعیدا یا لری وی د دا پیغمبر د قبل لکه یو سره یا رسول الله شپنی اېدا الله پیغمبر ما دا شفاره کا اېدا الله پیغمبر را د غایبی زموږ شې ما توا اس کا یا په مثل دا غې د اکبر ده او د دین اسلام دا دا کس خارج ده بوجه پیغمبر د لاس کلاشه نشته وره مدا مو خلکو اولیاء په لاسونو کې پمرو کې بدسال پیدا شي ابیا حیاتونه ان المساجد لله فلا تدوا مع الله احد ذالک الله ربکوم له الملك والذین تدعون من دون ما یملکون من اذنه لا يسمع دعاکم ولو سمعه مستجاب لكم و شو یوسفای السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا اب بکر السلام علیکم یا اب تاو په لیدا څنګه دی ول لم یثبت فی کتاب ولا سنت صحیحہ عن ابن دا ثابت دی یا رسول اللہ پښ داخل کو زانه دایته سیمه سیمه جوړ کړی دا الله دې معاف کړي صحیح علماو صحیح خبره کړی دی ها دا کتابونه ز سفې وړي کې زنه پیدا کې دا کتابونه خامغه سوګزي الکه ستو فرولم دله وایه دا ماده فتاو او علماي بلد حدم را وره پوشه او سلوي کړيال باندې ياب پيز کم سلوي باندې سبنه مل نو را دي غواستا دونه واده امره مغه داشي زور را وره پوشه دا سوګي اوس کاره مې شکووله دا بلاله فتاو د مګ نمونو دا د چاپه باندې نه کار نشي کول چکه به حاجو امره بوش داخل کړي کړي دا دا فقور کی ما مت کوي هم دا لږه هم دا نشته بوش وځما په سلام پېش کا په روزه نبی علی سلام باندې ولې هغه استاد حال نه خبر دي وخلق د غربانان وینو امواتون ګړوایا و ما شروع نه ایانا یبسو